פרק כאשר עבר בדרכו, ראה איש עיוור מיום היוולדו. שאלו אותו תלמידיו: רבי, מי חטא שהוא נולד עיוור, הוא או הוריו? ענה ישועה: לא הוא חטא ולא הוריו. אין זה אלא כדי שיגלו בו פעלי אלוהים. עלינו לפעול את פעלי שולחי, כל עוד יום. יבוא לילה, ואז לא יוכל איש לפעול, בעודני בעולם, אני אור העולם. אחרי המרוזות, ירק על האדמה, ועשה טית מן הרוק, מרח את הטית על עיני העיוור, ואמר אליו, לך ורחץ בבריכת השילוח, שפירושה שלוח. הלך, ורחץ, ובא כשהוא רואה. אמרו השכנים, ואותם אנשים שראו קודם לכן בהיותו קבצן, הלו זהו שישב וכיבט נדבות. אלה אמרו, זהו, ואלה אמרו, לא, הוא רק דומה לו. הוא עצמו אמר, אני הוא. לפיכך, שאלו אותו, איך נפקחו עיניך? השיב להם ואמר, איש אשר שמו ישוע, עשה טיט, מרח על עיניי, ואמר לי, לך ורחץ בבריכת השילוח. הלכתי, ולאחר שרחצתי, ראיתי. שאלו אותו, איפה הוא? השיב, אינני יודע. הביאו אותו אל הפרושים, את האיש שהיה עיוור קודם לכן. היום שעשה בו ישוע את הטיט ופקח את עיניו, היה היום שבת. שאלו גם הפרושים איך נפקחו עיניו, ואמר להם, טיט מרח על עיניי, ורחצתי, והריני רואה. אמרו כמה מן הפרושים, האיש הזה איננו מאת האלוהים, כי אינו שומר את השבת. אחרים אמרו, איך יכול איש חוטא לעשות אותות כאלה? מחלוקת נפלה ביניהם. על כן הוסיפו ושאלו את האיש שהיה עיוור, מה אתה אומר עליו על שפקח את עיניך? השיב ואמר, נביא הוא. בכל זאת, לא האמינו היהודים כי היה עיוור ונפקחו עיניו. לבסוף, קראו להוריו של הנרפא ושאלו אותם, האם זהו בנכם שאתם אומרים כי נולד עיוור? אם כן, איך זה שהוא רואה עכשיו? השיבו הוריו ואמרו, אנחנו יודעים כי זה בנינו וכי נולד עיוור, אבל איננו יודעים איך זה שהוא רואה עכשיו או מי פקח את עיניו, איננו יודעים. שאלו נא אותו, הוא מבוגר וידבר בעד עצמו. את זאת אמרו הוריו, משום שפחדו מהיהודים, כי היהודים כבר החליטו לנדות את כל מי שיודה, כי הוא המשיח. לכן אמרו הוריו, הוא מבוגר, שאלו נא אותו. קראו שנית את האיש שהיה עיוור, ואמרו, תן כבוד לאלוהים, אנחנו יודעים שהאיש הזה איש חוטא הוא. השיב להם הנרפא, אם חוטא הוא, אינני יודע. דבר אחד אני יודע, הייתי עיוור, ועכשיו אני רואה. הוסיפו ושאלו אותו, מי עשה לך? איך פקח את עיניך? ענה להם, כבר אמרתי לכם ולא שמעתם. למה תרצו לשמוע עוד פעם? גם אתם רוצים להיות תלמידיו? חרפו אותו ואמרו, אתה תלמידו, אנחנו תלמידיו של משה. אנחנו יודעים שאלוהים דיבר אל משה, אבל זה, אין אנו יודעים מאין הוא. השיב האיש ואמר להם, אכן, הפלא ופלא שאינכם יודעים מאין הוא, והרי הוא פקח את עיניי. אנחנו יודעים שאלוהים אינו שומע לחוטאים. אבל לאדם ירא אלוהים ועושה רצונו, הוא שומע. מעולם לא נשמע שמישהו פקח עיני עיוור מלידה. לולה היה הוא מאת אלוהים, לא היה יכול לעשות מאומה. השיבו ואמרו לו, אתה בכלל בחטא נולדת, ואתה מלמד אותנו? ודחפוהו החוצה. ישוע שמע כי דחפוהו החוצה. וכשפגש אותו, שאל, האם אתה מאמין בבן האדם? השיב האיש, ומי הוא, אדוני, למען האמין בו? אמר לו ישוע, גם ראית אותו, וגם המדבר איתך, זה הוא. ענה האיש, אני מאמין, אדוני, והשתחווה לו. אמר ישוע, אני באתי לעולם הזה, לשם משפט, כדי שיראו הלא רואים, והרואים יהיו לעיוורים. שמעו זאת כמה מן הפרושים שהיו איתו, שאלו אותו, האם גם אנחנו עיוורים? אמר להם ישוע, אילו הייתם עיוורים, לא היה בכם חטא, אבל כעת, באומריכם, אנחנו רואים, עומדת חטאתכם.